Slavosovia 242, de iubire și de preastăvirea Duhului Sfânt ca Duh al Bunei Credințe. Aleluia Slavă ți Împărate cele Duh al Bunei Credințe. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pâinea credinței în aluatul sufletului nostru o dospești. Aleluia Slavă ți Împărate Celes, Duh al Bunei Credințe. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în ogorul inimii sămânța ta o și o crești. Aleluia, Slavă, Ție, Împărate duh al Bunei Credințe, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin flacăra Ta, De cununa de spina gândurilor lumești ne curățești. Aleluia, Slavă, Ție, Împărate Celesc, al Bunei Credințe, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe creanga de aur a sufletului nostru, Mugurul iubirii în înflorești. Aleluia, Slavă, Ție, Împărate Celesc, al Bunei Credințe, te iubim și îți mulțumim fiindcă să chemarea ta prin toaca pașilor noștri și clopotul glasului nostru rosești. Aleluia slavății, împărate cele Duh al bunei credințe, te iubim și îți mulțumim fiindcă asemenea un izvor de apă vie din sufletul nostru sășnești. Aleluia slavății, împărate cele Duh al bunei credințe, te iubim și îți mulțumim fiindcă virința ai cu trupul meu și demonii nedăruiești. Aleluia, slavă ție, împărate, cele duh, al bunei credințe, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă adevărul calea și viața prin noi le răspândești. Aleluia, slavă ție, împărate, cele duh al bunei credințe, te și-ți mulțumim, fiindcă la liturghia cea dumnezeiască peste noi poposești. Aleluia, slavă ție, împărate, cele duh al bunei credințe, te și mulțumim, fiindcă în văpaia iubirii sufletele noastre le simțești.